Još kulture. mas, mas, Masu kulture. Masu. Masu kulture. Masu. masu kulture. Masu. Kultura, Kulture. kulture, ik, kulture. kad čujem ovaj hit Petar grašo on nam brani i odmah se vratim u djecinstvo i prisjetim se one svoje užasne koreografije. Dragana se slažeš sa mnom, jesi ti isto pjevala i plesala na uh, Petra Graška? Naš kako sam loše zvučala tad. Nije ni sad ništo bolje bilo, ali... Ma ja to teško mogu povjerovati s, i ptice već na granama znaju da je naša Dragana Stojanović pjevačica koja je pjevala i na student i posvuda, njen glas moći ćete svugdje čuti i 17, dobro već Dragi slušatelji, s vama u studiju su Dragana Stojanović, Bojana a vrijeme je za još jednu kulturaljku. Poslušajte što su to za vas pripremile kulturne djevojke i gdje su to bile. Dragana, ja ću odmah u glavu. Gdje si bila? Što si radila? Evo, Petru Graši niko nije branio, pa ni meni niko nije branio, da ja odem na par i pogledam jednu konferenciju koja se zove Žena bez pardona, koja je nastala povodom obilježavanja svjetskog dana žena ili tiga žena poduzetnica koje su se tamo i okupile. Pa evo, ja sam razgovarala sa Majom Pokrovac, koja je direktorica gospodarskog interesnog udruženja obnovljivih izvora energije Hrvatske. I ona nam je znači, rekla zašto je u Rijeci. Danas sam u Rijeci da obilježimo svjetski dan žena, žena poduzetnica i općenito žene koje su nekako uspjele u svom ovom načinu života gdje pokušavaš i poslovni i privatni i obiteljski život na neki način uskladiti i obilječiti danas evo, u rijeci na par, učilištu PAR. Već je načela tu temu, ali usput sputne mi je reka koliko je zapravo teško uskladiti taj privatni od poslovnog života. Da, to je vječna tema i ja mislim da ne postoji jedan recept da svaki pojedinac i vjerujem da je to i većinom sada i muškarci ulaze više u to kako nositi neakve i obiteljske obveze. Puno je istraživanja, okruglih stolove i događanja. Ono što apsolutno pokazuju sve nejakve te statistike da žene u istinu u poslovnom segmentu u vrijeme kada se dešavaju nejakve ili veće krize ili tvrtke koje pr prolaze nejakva restrukturiranja su uspješnije. Mislim da je to i dio onog obiteljskog života koji prenose u, u, u, ovaj, u poslovni, jer ipak e, voditi obitelj je isto nejaka oblik organiziranja i upravljanja, Tako da vjerujem da i to utječe. Mi u Hrvatskoj u istinu još uvijek nismo previše omogućili mjere, što se uvijek pokušava razne vlade na način kako mogućiti da je to bude usklađenje, Postoje predvrni projekti, postoje dobri primjeri žena koje upravo vode ka tome i pokazuju na koji način se to može uskladiti. Eta, smo, postoje projekti, to, Dragana, što se još mogla čuti? Evo, čuli smo je, da ima puno projekata koje vode žene, poduzetnice, to je odlično. Što se još događalo u Visokom sučilištu u Paru? Evo, znači, još smo o tome pričali malo, s obzirom da je to baš bilo na fakultetu, ja sam ju još pitala koji bi ona savjet zapravo dala studentima, odnosno studenticama, jer to se ne tiče samo studentica, već i muškoga dijela, odnosno muške populacije. Pa evo što je ona nama rekla. Moje osobno iskustvo pokazuje da ovaj, svi oni koji vole raditi, mislim da treba što ranije krenuti e, sa samopouzdanjem, sa da uistinu ako radiš da imaš i vrijednosti. E, Ukazivale bi na to da se nauče i nekakvim mištinama na koji način predstaviti sebe, odgovornošću, timskom radu, ali ono što je ono, e, najviše samopouzdanje i da budeš ono što jesi. Mislim da na takav način, takvim vrijednostima možeš ići napred, kako za žene, tako i za muškarce. Za žene mislim da je dobro da se povezuju, da dijele nekakve iskustva. Bilo bi dobro ohrabrivati ih i u svom segmentu poduzetništva za sve one koje vjerujem da iako nemaju posao mogu pokušati i kroz takve neke edukacije. Puno imam primjera oko sebe koje vidim gdje žene kreću u sektor samozapošljavanja, bilo da već imaju ili da, da nemaju radno mjesto. Evo, znači to je bio njen savjet koji je zapravo jako dobar, uvijek treba vjerovati u sebe, uvijek je to nekako ta ključna formula, osim ako niste Charles Mansonom, na bolje nemojte, ali vratimo se mi na konferenciju i cilj konferencije o kojem mi nam je rekla nešto dekanica para, Gordana Nikolić. Cilj sjelog projekta je u da potaknemo prvenstveno mlađe generacije, ali sve žene u našem društvu da se uključe u poduzetništvo, da podijelimo nekakve naše izazove zajedničke i razmotrimo moguće rješenja. Isto tako da podijelimo svoje iskustva i sa našim prijateljima i kolegama suprotnog spola. Evo, nadovezala sam se na to pa sam je također i priupitala je li onda konferencija namijenjena samo studenticama. Ne samo studentica, ovo je event koji je odnamenjen široj javnosti, znači e, sigurno će sudjelovati isti studentice i mlade žene, a i žene u nekakvim najboljim godinama. E, u protekli tri godine jako velik, pokazuje da svake godine sve više i više ljudi koji se zove znači da interes postoji. Mislim da su to teme o kojima se sve više priča i još će se pričati. Znači, pitala sam još kako onda ona kao uspješna, primjer jedan uspješnoj je, žene usklađuje taj privatan život sa poslovnim, pa poslušajmo. Pa da je lako, nije, ali ovaj, vjerujem da svakod nas koji je u poduzetništu ustvari na nekom jednom koraku malo pomiješa i to privatno i poslovno, odnosno više nemate tu razliku privatnog i poslovnog toliko ko možda kada radite ovaj, za nekoga, Međutim, mislim da je najvažnije da radite ono što volite i da ste zadovoljni na poslu, a onda uskladite i svoje osobne, e, os, osobne stvari i, i privatan život u konačnici. To se nekako pretače jedno uz drugo nekakvim redosljedom. Ima svojih prednosti, ima svojih mana, ali mislim da je sve stvari organizacije, želje i volje. Evo, apsolutno bi se složila sa dekanicom. Mene zanima koja je to formula sve spojiti privatno, poslovno, sve to ishendlati i mogla nam je otkriti tu formulu, možda ćemo to saznati na nekom drugom eventu, a Dragana što je što dalje i slijedi. Evo, koji bi ona savi dala svojim studentima, to je još preostalo, taman. Ko da sam znala, evo. Pa svojim studentima mi je dala s da u životu pronađu ono što vole raditi jer kada radite ono što volite onda stvari ovaj vam posao postaje hobi i zadovoljstvo a onda ste privatno puno sretni i zadovoljni. Evo Bojana ti bi mogla u vidovnjakinje očito. Ja sam nova baba Vanga očito. <laughs> <laughs> to et, je Bojanina formula. Eto drage naše mlade žene čule ste formulu napravite od hobija posao i bit ćete sretne i zadovoljne. Jeli to neko Dragana i tvoj zaključak? Apsolutno, apsolutno. Samo se treba posvetiti onome čemu što voliš i nikad nećeš morati. You'll never work a day in your life. Ja se slažem, ali mislim da možemo to reći i našim muškarcima, da ne bi bile mi tu da imamo neki matriarhat pored našeg Leona. A imamo malo. Mi smo tu za ravnopravnost polova i kako volimo i muškarce i žene i našim mladim ljudima želimo puno uspjeha u poslovnom svijetu. Pogotovo vidimo u rjecima sve više i više mladih poduzetnika. Nedavno smo mogli čitati kako su osvojili brojne nagrade. Rijeka napreduje, mladi se više i više imaju ideja. I to je jako lijepo čuti i zavidjeti. Dragana, mi idemo na kratki glazbeni predak. Što nas to točno očekuje? Ja bih htjela evo jednu pjesmicu, ako može, to je Nicole. Pa što ne bi moglo. Želimo spavati sa vama. Radio radio se ova. Očestina, staj pjeva, Dragan. <laughs> <laughs> Malo me ovaj džingl, moram priznat. <laughs> Pardon, dragi slušatelji. Evo ovako, idemo mi dalje. Pa, Bojana, reciti ti nama gdje si ti bila. Ja sam bila na Plesnjaku. Oho. U, u subotu je u našem kultnom riveru bio retro ex rock Plesnjak uz Azra Tribute Band Azramani Mani. Momci Zlabina ne da su napunili river, nego nije bilo mjesta ni za šibicu. Opa, I šta su sve svirali? Svirali su svašta, ljudi. ljudi to, to je bilo toliko buke, toliko energije, tako da to je bilo divno za vidjeti da pokazali smo još jednom da smo rokarski grad. Dečki iz Labina su nas vratili u neka starija i čini nam se bolja glazbena vremena, barem što se roka tiče. Reci ti meni, ovaj, jesu li izvodili sve hitove Azrine? Su... Gotovo sve. Nešto kasnije ću ti vidiš, Šta ti malo baba vanga? Oho, šta sam uh, previdjela Predvidjela? Pa opus Azra ne treba pretjerano predstavljati. To je jedan od najvećih bendova svojih prostora. Ikada legendarni Johnny Štulić se možda odrekao nas, ali mi nismo njega i nikad se čini se nećemo. Labinjani su u Riveru River imali premijeru pjesme Krvave meri. Ali nam nisu otpjevali Voljala me nije, nijedna, iako su ljudi u Riveru doslovno kumili i molili za taj vješni klasik. rječani su još jednom pokazali da smo rokerski grada, mi im zato puštamo Voljala me nije nijedna, jer vas volimo. Ovo sam rođen je to, zašto smo držali da ovdje mogu naučiti bilo što, ne znajuči ništa hoću biti ponovo. To što sam bio to sad, zemlja pokriva, to što bih bio ne poznam. sretna mogućnost izbora ali ko je ona ili ko sam ja u glavnem trumi život sada računa stavlja ako sam rođet je to hoću biti ponovni Crna zemlja pokriva To što bi bio vezza sa što svaka žena misli da zna je u meri nije oni baner sztuka uspie szu se prokleza za uwiekwata na bielu ona mu prajda lubą w rękodziele liocha ten ona powierzyła w niego głupost i duboch jeb su hey, yeah, hey, nikom nie Ostali svijet, drći svoju zadnju trku, tlak, kret, povišoj Puši, pijet, lumari, kuta, filule, obožava, skrupe stvari Zavlači ruke u gačicu Bila nam je to Azra i slušali smo sada u Kulturaljci nešto od njihovom Tribute bendu. kako si ona rekla se zovu? Azra Mani iz Labina, eto nisam, ja znala Azrar da posto... Mani. ja sve nešto čekam, kača taj neki Azra Tribute Band u rijeku, eto nama naši dragi sirjani došli u naš kultni river. A mi ćemo Kulturaljku nažalost završiti u nešto tužnim tonu, jučer je u Zagrebu u 1991. godini života, Umro akademik Milan Moguš. Istaknuti hrvatski filolog i predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u razdoblju od 2004. do 2010. Jako je teško izdvojiti, istaknuti što je sve on napravio u životu. Njegova biografija je jako, jako velika i on je neizmjeran doprinost dao... Hrvatskoj državi. Mi ćemo samo istaknuti, jer ipak smo mi riječani, da je velik doprinos Akademik Moguš dao Hrvatskoj dijalektologiji, posebno istraživanju čakavskog narječja, čime pridonio sagledavanju čakavskog sustava kao cjeline i kao auto-tonog narječja. Smrt, smrt Akademika Milana Moguša veliki gubitak za Hrvatsku Akademiju znanosti i umjetnosti, a redakcija Radio Sove izražava sučut obitelji. Evo ovim putem, zbog, mi, zbog. Te, nažalost u tragedije posłuša ćemo pjesmu Sound of Silence. Hello Darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping Left its seats while I was sleeping. And the vision. That was planted in my brain Still remains Within the sound of silence In restless dreams I walked along Narrow streets of cobblestone Neat the of a street land i turned my collar to the cold and dame When my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night Can touch the sound of silence And in the naked light I saw Ten thousand people, maybe more People talking without speaking People hearing without listening People writing songs That voices never share No one did Disturb the sound of silence Fools said I do Silence like a cancer grows Hear my words that I might teach you Take my arms that I might reach you But my words like silent raindrops fell Echo the whims of silence The people bowed and prayed to the ungodly made. And oh. the sign oh. flashed out its warning in the words that it was me And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls. The tenement holds whispered. Evo slušali smo Sound of Silence pjesmu koju smo posvetili akademiku Milanu Mogušu koji je preminuo jučer u Zagrebu u 91. godini života. Eto da ne budemo baš skroz u tužnom tonu leon sa svojim instrumentalom pobrinu. Ponoći 40 došli smo do kraja još jedne kulturaljke, samo su bili Dragana Stojanović, Bojana Guberac, a vi ostanite uz program Radio Sove i slušajte nas i sljedećeg ponedjeljka i poslušajte i sljedećeg ponedjeljka što su to za vas pripremile kulturne djevojke. I sad je, ja mislim, vrijeme za Leonovu playlistu. Obećajemo, neće biti tišine, samo dobra glazba. još u kulture mas mas mas maso kulture mas mas maso kulture mas kultura maso kultura alka kultura